köszönetnyilvánítás nyilvánítás Köszönöm minden nőnek és férfinak, aki inspirál az úton. Elsősorban a családomnak, akik már sokadik éve elviselik az alkotás sohasem egyszerű folyamatát. Szeretlek benneteket, srácok, és hálás vagyok minden nap az életünkért, a paradicsomért, amiben élhetünk. Köszönöm a kiadomban dolgozó fantasztikus embereknek, akik minden tudásukkal azon vannak, hogy egyre jobb és sikeresebb legyek. Fehér Zsanetnek, hogy megrajzolta a borítóra a Lady Levendert, és ezzel ő is részese lett a történet alakulásának. Köszönöm Kővári Bettinek, a legjobb szerkesztőnek a világon, hogy minden szövegemhez szeretettel nyúl, és úgy terelget, hogy a végén mindig együtt jobbat alkotunk és köszönöm neked, olvasom, hogy itt vagy, hogy velem tartasz az úton. Remekül mulatunk együtt. Nem igaz?